سره حق بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه حقا اپت يقيني راتين کي و ملحق صدلي حق علا معنا سلوي دي يقيني اپت راتين کي وا ما ادراك اوس شي جسد اے یقینی آپت راتیون کے حق مانا حق اور اس قیامت یادی دایر قیامت اور اس نون دے راتیون کے مصیبت یادی قذبت سمودو درو جنک گنلو درو جنکڑو سمودیانو و آدن ادیانو بلو قارعا آپت تک اون کے دو زلونو یعنی اذا مصیبت قارعا چه تنگئی دا سی تکئی و زلونو اغی درو جنکڑو ضرور کرنو لئے سمودیانو آدیانو فا اما سمودو فس هرچ سمودیانو فا احلکو نحلات کری شل بتاگیا فسخت چھگباندے و اما آدن او هرچ آدیانو فا احلکو نحلات کری شل اوی بریح سرسر فسیلی حواد تیزی سر آتیتن جدہ حت نہ تیر دنگیو حت نہ تیزو سخر سرن اتيا هوا چې आवाज وا لاو تیز وحاتيا تنده خدمت ورتون کېو معنا دا ډېر تیز هوا الله او چلاه پا گئی سخرها عليهم او چلاو هوا عليهم په دوي باندې سبع لیالين اوش په وصمانيه او اتور دي حسوم پر لپسي يومنا حسوم چاغي د پاره به خير ودا فتر القومانو لیدلو تا داغ قوم فی ها باغی کی سرعا پرمخی پراتا مرداز تول ملش که انهم تباوائی چه یقینا دوی کویا چه دوی اعجاز و نخلن بیخونات قرما دوونی دی اعجاز و نخلن بیخده دو کجوروونو خاویتن غرزیدلو غرزی دی اعجاز و نخلن بیخونات قرما دوونی دی داستی پنچی دلیو دوگ دا غزی دلیو دی شو په حل ترا نو آیا وینی تا لهم دوی لرا ممباقیتن چه سوک تری پاتی شویده ایس سوک پاتین چه تول لارو غرق شد تباشل و جا تراونو او راغ تراون ومن قبلو قبلهو آغا سوک چه دو دن مخیو والموتا او اغ آغا کلیوالا راغ للچه کلي اړول شیو التا اڑولی شیو کلی موتا تے کار مرات قومی لوتا علیہ السلام دل خاتیا پا غٹ سرا پا خطای مانا پا غٹ و گناہونو سرا پا آساونونا پرمانی اکڑا رسول ربهم در رسول در رب ددوینا فا اقضاهم نونی ولدوی اقضا تر رابیتن پر نیولو سختو سرا انا یقینا منگا لما تغلماو کل چه ده حتنا تیره شوی او با اغاز زیاده شوی حتنا تیره شو کمینو یادهی حملناکم نصورکڑی مونگ تاسو تیل جاریه دی پروانی کشتایی که لی نجعالها لکم ددی دفار چو گرزو داستاسو دفارا تذکره تنسیحت و یقوطعیاها ادنون او دی دفارا چی یادو سا دی دلر غوگونا واعیتون یادون که نسیحت واخلی پ نو غې سورې نو کله چې پوکې وړ چې په شتلی کې نه و ل ارو او پورتهفللی شي ځم کولجی بالوغرروونه په دوپقطته ت کاتن دا تن نوبهټ کولی شي پهټ کولو په یو ځل یو جړق وهې بس سرې ذریب شو په یو مع غورس با دغه وربه واقع بشی واقع که دونکه آپد یعنی قیامت دورست اغا مشکلات وانشقت سماو او او بچوی اسمان په دا اسمان به یوم ایزن پا دا غروس که واحیتون کمزوری وی سست بای کمزوری والملکو او ملیکی با علا ارجائها فغارو دا اغی باندی بای اطراف کنار وی ویحملو او چطیب عرش رب دکا ارش یرا دستا پا وقاهم پا پور تدودوینا یوما ایزن پا دا غروس کے سامانیتون اتا دلی بئی اتا ملائکی بئی اتا قسم بئی یوما ایزن پا دا غروس کی با تو رزونا پیش پا کرشتا سو لا تخپا منکم خاپیا نپٹی گستا نه نیس پٹی دونکے سوک پٹی دے بینش فا اما من اوٹیا ناغ سوک چه شو عمل نام کتابو عمل نام دغې یمیې په خللا دغه کې په یقولو نووي بهې ها او مخ کتابیا راشي واغل اولو ل عمل نامه زما د خوشحال نه انظن د ما قییده لرله یقین م کوولونی ملا ک چې یکې ننظ مقامه کېږم حصاب یا خپلیصاف زما یقنو. او هو ن ضغ صلي بي عيشه دن پر جون کې وای رازیه خوشاله وي خسته جون خوشاله وي بي جننتن عاليه پر جنت اوچت کې وي پتوپ ها چون چې گنا دي اغي مي وي چون چې دانيت النز دي وي كلو ويلكي يو تو قري واشربو سكاي حاني ال خوشاله سرا مبارك بشتا سلاص سبب بدن حنیان مبارکه سرا حنیان خوشاله سرا بے ما سبب د هغه عملو نو اصلتم کلی بلی دی تاسو دل یان الخالیت پاوروزو تیر شو کی خالی خالصمان قیامت کی بدلا نه و دنیا کی تا ملکولو کولو دغه اورز پاتہ لیګلو اوسه خوشاله اوسی و اما من او اغسو کی اوتیه کتابه ورغدیش مل نام د هغه به شمالي پټن د هغه کی پچا فجس لاس پایو قولون وای بادیا لایتنی هاي ارمان ده هاي افسوسه ماتا لم اوت کتابیا چنوی راکړې شوی عامال نام زما څنګه راکړې شوی ولم ادری او نه پويدل زو ما حسابیا چې څه بوي حساب دا مر قنات القاضي او وخت مين دنجه مال را خاي ارمان دا مرغ وي ختمون کې مال را زه ختم کړيږي ما اغنا هي سيدران نکړه اني مال را مال زما حلغان ني برباد شو زمانہ سلطاني زور او طاقت باچي زمانہ ختم خو زه اونې سيده او غلوه نو شتي توق واچي وي غلوه فَسَأْتِيهِ وَلَطَوْقٌ وَعَشْوَي ثُمَّ الْجَحِيمَ بيا په جهنم کې سلوه ورن نبا سي ور دن کې ثُمَّ ابْيَاطِ سِلْسِلَتِن باغ زنجير کي زرو حاجودواله دا سبو نذران اوياد د زده اغي کې اوټړي فصلقوه نو اويزان کړي دلره وي زولن کې کوي زولن کې کوي ويټړي ان هو يَقِينًا ان اولایون نغیلای چیمان ان لرلو په الله تعالی باندې العظیم چلوه شان والا الله دے شرک کو ولا یحض علی طعام المسکین او نو ور کوه لتی زی په قران به مسکین باندې خپلم نور کو بلم نتی ځوږه لگا ګر بګری باندې صرف کومو کوي بلایسله الیوما نو نشتدل رنن ها هنا دلتا پدی ځای کی حنیم مخلص دوست درم دوست زړې په خوښي ولا طعام او نشته او تو قراق الا مگر رشتد مين غسلين د زخمونو دي وینو زونه غسلين هغه زخمونو دوزخانو چې وینه زې ووزي او دلور کول کیږي لا يطلوه نب خريغه الا الخاتون مگر بير ګناغاران ګناغار خلق به دا قراق کوي قلا تاسې نو دا نه ده او قسم او قسم کو پی ما تو بسیرونا پا آغس جتا سویوی نئی و ما لا تو او پا آغس جتا سویوی نئی انہو یکیناً دا لقول رسول کریم الخامخا پیغام دے وینا دا در رسول عزت والا لقول پیغام رسول پیغمبر دے کریم انجیزت والا دے و ما هو آغنا دا در قول شیع شائر وینا در قلیلما تو منون دیر لگ ایمان داولی تاسو لگ یه تاس ایمان داولون کی ولا بی قول کاهن او ند دا ویناد تیر ترویتی ینی نجمی کاهن دا ویناد اغنی دا قرآن قلیلما ترک کرون تیر لگ نسیت آخلی تاسو دیر لگ, لگ حق رب العالمین نازل کرشوه دی دا قرآن دی ترب دا رب دی مخلوقات نا والاو تقولا علينا او کچیر پر دا یو کړي پمنګ باندې باغل عکاوی لټ خبر دروغه دروغه خبر پمنګ جوړږي لا اخذنا منه ضرور باندې ولې وې موږ دلرا امها به کی دلرا باليمینه په خیل اس باندې منا په طاقت به زونشم ثم لقدنا بیا به خام مه پرې کړی موګه من هو دد نه الوتین رد د سرټ چې کم باندې جنون رګونه به ختم کړی و نه پما پهما ته رو جوړ کې پهما من کو نو نه به و ستاسو نه هڅوک د له بچ کوون کې ما پما من کو مینهدن ان حاجین نو نه ستاسو نه څک د بچ کوون وإو یقی داپانی کریمله تذ ک لل متقين خاامخان د دپ د پزگارانو د متو د دندارو وإ قیانمونګلناله مخامخ پوږ واللهوي ا من کو مق دینا چې ششته ستاسوونه تذب کوونکې درجن کوون کې و انو قی داپرانله حصرتون خاامخافسوس دی و انهُ یَقینا ذالقران کریم لحق اليقین خامخو یقینی دے پس صبح بسم ربک الذی نو پاک وایا دے نون در رب ساجلو شان والا دے سوره معرج بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل او غختلو یو غفتون کی به عذاب عذاب واقعین چ واقع, واقع کی دن <سواالو> سوال کو سوال کو ان کے پاس اب راتوں کی ویو یو کو تو عذاب واقع کے دن کے لل کا کن کا تران لرا لیس لغو دا کے اول چې نشتا غیلار یوسف اڑون کې د پکوون کې معنا اڑون کې عذاب رانش من الله دې طرف الله نزلمارج چې اسمانونو والد ذلمارج اسمانونو والد لنډمانه تاروج الملائکۃ تو ورخیجی ملعی کی ورروح و او روح الیه اللہ تا جبریل امین تی یومین پاہ ورز کے کانا چیوی مقدارو خمسین اندازہ شاگی ورز خمسین الفا سنتین پانزوززر کلونا پس برنو سبر کوت سبران جمیلا سبر خیستا اینہم یقیناً دا خلق دوی یرونہو وینی دا کامدل لار ربایی دن و نراحو قریباً اووینو منگل دانیز ده یوم تکون سماو پا کم ورس شیبه آسمان تالمحل پشاند تامبی ویلی کرده شوی قلعی تامبا ویلی کرده شیداتی آسمان ده ویلی شوی و تکون الجبال و شیبه غرونا تلعهن پشاند رنگینی وڑای سربنکنه و لا او پختن بنیشی کولی تپوز بنیشی کولی حمیمن یوتوست حمیمن دے بلدوستنا یوبت سرونہم تول با خودلی کی گی دویتا اخپل اگر بینی تول با دی تو خودلیش یا وقت دو المجرمون ارمان با مجرم، غواڑی با مجرم لو یفتدی کاش کیجی پیدیا ورکڑی وی من ازادی تا عذاب یوم ایزن پا دغور ازنا ببنی اخپل زامن و سارا زامن بدل کے ورکڑی وی دا بدل کی دا عذاب نور کردو بچی و صاحبتی او فخذ خپل نه خزي د دی وی بدل بدل کیدې عذاب نه ورکړې چې زده بچي او د خزي راغستې وي وا اخي او ضرور خپل یاره رومه روډ دما بدل کې واخي زده بچم وا پسيله ذلتي او په خاندان خپل اغ خاندان تو وی هي چې د بل د لرګي ځای ورکا ولوت لورات خاندان دد بدل کې عذاب کې ور کړې شي وا من او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول ثم بیا ينجي هي بچګړي خپل ځان لرا کلا کل استلنا ځان په بدل کې خپل قوم قبيله بچی خزي دا ټول ور کړل د تیار الله وینا کلا استکل داسې نه دا ته بچيږي نه دنیا ته کړیږي انھا لغا یقینا دا, دا کرنې دا دا. لمبي والا جزاء اورا از ذاتن را خون که ده را خون که ده لشوا سرمنده اندامونو لرا اندامونو پسته که ده را باری تا دروح آواز با کئی را گوادی ده من اغچا تا ادبارا چه شاتره ده و تا او مخی کر گوا لی ده دنیا جی ده دین نا مخالا ولی ده شاتره اللہ با غرا گوادی او یا چه کل دو دخونه سی مخرا واری یبارا واپس کډیش وا جماطا او او او مال جما تړو نو پلوخو کې کې خدلو دنیا کې دینه مخاړوليو ساتړو ودین تا دارنګ وا جماطا او او او مال جما تړو نو پلوخو کې خدلو ساتنه پنګونو کې پلوخو کې انل انسانا یقینا انسان اوله کا پیدا کړي شوه د هالو عن ډېر هر اسناک اذا مسه الشر كل چورسي گيده تا مصيبته جزوعا پريادو نا کوي پرياد شورو او اذا مسه الخير او كل چورسي گيده تا خير منعا و منتول کوي دمانه كون کيشي الا المصلينا لكن منز گزاران من كون دي دندارا اغا دشي نبي الذين على صلاتهم يا وي پکل والے اموال معلوم حق معلوم دا ایمونه مشوالی کوي وال الذي ناوا کسان پ عال چې په معلوونه دود کې حق خو حصده معلومن مقرر یا الله ی سو ورکي ل ساائللی د پې غون کې وال مخروم او د ب نصبا غتون کې نه وتون کې پوه چې غری د والې وررکې وال دی دا یصدقون صد تصدیق خوونه چې تصدیف کوي به یو میینې د ورې د جزاده وال الذيناټسان همم چې دوی منذااب رم د اذااد رب خپلله مشرکنوي رکون کېدي என்ன عذااب رّیم یتون اذااد ربدو دونا غایرو معمون ش پنې ب يري نهدي پ کار د اللا د عظام نه ب کې د ندي پ هر وقت يره پ کار ده وال الذينا کسان خوم د پردي ض پري ضنا حافظون ساتنه کئ بیزا انسان مستمالی لواتو ته جناګه نه دوی نه کئ الا لازم واجبهم مگر په بیبیا نو خپلو او ما ملکت ایمانو غم او پد وینزو خپلو باندې په این نو یقینن دوی غیرو مالمومینا ندی ملامت کړي شیخ خپل قزیدا وین زیدا ول شهوت شو کړه کی او پراډوتا نا پمنه بتاغه نو چا چې الټو ورا ذلك لکه سوا د دي دینا سوا د خو دینزینا او نااجي تعوقاتې بل نوور سرهوللهله په اولا که نو د کسانه غومله عادونه دوی د حتنتې ردون کېدي د دی زیاتې وکه وال او غماوا کسان چې دوی ل اماات دامانتونه دا خپلو وَعَهْدِهِمْ أَوْ لَوْ نَخْفَلُ رَاعُونَا لِهَاشَ كُنْ گِدی اخْفَل لَوْز اخْفَل امانَت شَاطَن وَلِهَاش کِی وَالَّذِينَ هُمْ عَاتَسَانْ چِ دوی بشہاداتِهِم وَشَهَادَتُنَا مَنَ گَوَاهِل گَوَاو گَوَایِ واندِ چِ دَی دَی شَایَتان دی گَوَایِ کِی قَائِمُن لَک وَلَادِ چِ چَتَ دَی شَایَتان شِوِدی گَوَایِ کَڑَ دَ نو ذات دیندار انی کان چې په دونه ورو ولذينهما کسان چې دوی علی صلاتهم یحافظون او منجون قلوبان په ساتنه کونکی دي او مش په خپل وخت وخت باندې کوي او په خپل سوچ په فکر سره ده پړایز واجب او ده سنت او مستحب له حال سره اولایکا کسان وکی جناتن په جنته نو کې بای مکرمون عزت من بای الله پاک وکړي قام الذين نصوا جدا كسان لرا كفروا كفريكلوي كبنك محتينا استفات طرف ان الیمینی ان الیمینی طرف زغلي منديوي اي انل يمين انل يمين ذخي طرف وه الشمالي دغ طرف چپ طرف نا زینی دلی دلی دلی دلی تا اي زينه دلي دلي ددل دلي ديسبا مندي بووي تا ايتماو ايتاما کوي كل امرئ ارسري منھم دو دینا یو دخل جنته نعیم ائیو دخل چې داخل بکړی شي جنته نعیم جنت دنیا متون ہوتا کلا اس کلا داش نه دا څنګه د دی خیال لې انا خلقناهم یقینا موږ پیدا کړی دي دوي مما یا لم ندا غسیز نشي دوی پیجنې نو پهنا پیدا دي فلا اقسمو فلا نو داش نه دا ګور څنګه چې خلقو خیال دې او قسموز قسم کوم اللہ پا گوئی بے رب المشارقی پر رب دی مشرفونو والمغاربی پر رب دی مغربونو انا لقادرون یقینا من خامخا خدرت والیو علا پدی خبر انو بدلا چه بدل کی راولو منگا خیرن غور منهم ددوینا وما نحنو عونیو منگا پی مسبوکینا کمزوری منگل رسول کمزوری کولنیش من غومنو پرې د دووي یا قوو چې ابې خبرې کوي و یال عغو ب دی کوي ح ترد پورې یو لاپو یو مغوم چې مخامق بشي غې ور سره الذي غ ورځ دوی یوهدونون دوی سره واده کېدللی شي ح یلاپو یو موم ل ترې پورې چې مخامق بشي غې ور سره الذي چې دوی غ یو عدون اچی دوی سره واردی که دیشی نا سیامتا یو ما یخبجونا فاغورا چی دوی براوزی من الاجلاسی ده قبرونونا سران په مند بانده فتازه سرا دسی پا مند براوزی ده قبرونونا کعنهم گویا جتب ہوائی الانو سبین اقفل و مابودانو تا یو ور ورزغلی منده وی یو الانو سبینو اغا اخکار تا چه اخکاری اخکارو که اخکارو لگی نو اغیر تی مندک ام دقا چه دی با قبل مابودانو تی مندک بولا خاشعتن بسارو هم زلیل باوی استرگی دودهی شرمی دلی بای خاشعتن کجی بای اخکتا اخوڑ استرگی چواتا وی ترحقو هم, هم زلتون پتوی با دلارا زلت رسوائی ذالک دا اليوم اللذی اغا ورزا کانو یعادون دوی سړی واعظ کوله شو بسم الله الرحمن الرحیم سوره نو ان ارسلنا نوحا یقینا لګلو محمد علي صلوات والسلام الى قومه فالقوم تا ان انذر ودي خبره چې وی روان کړه تا قومه تا قومه فلتا من قبل وړاندې دبینا ايات يهم شراب شي په دوی باندې عذاب اليم عذاب له <عالم> نو <ونحل> نووه سلام یاقومې زما کو انلي لکوم یې ننځو تاسو له نذیرون یره بر کوون کې مونو نختاره انیا بدو الله چې بندې کوي خااض الله تاله وکوو او یره کوي د اللهنا تیون او تعداریو کې زما اطعو کې زما زما پهطریخ زر دڅخایم غ د الله بعد و کوي یا غفرره ل کوم نو او با بخی تاسو تا من زنوبه کم گناهونست تاسو ویو اخیرکم او روستا یعنی اگده بکڑی تاسو الى اجل مسمع تر نیٹه ان پوری الله اجلاللہی یقینا نیٹه دللا تالا چیدا اذا جا کل چراشی لایو اخر نو نروسته کیگی لوکن تم تالمون کچر تا تاسو پوی لرائی پوی گئی قال اوی دو موتنو علی ربی رب زمان ان یقیناً ما دعاوتو بللی دی توحید تا قومی قوم اخفال لیل اندش پی ونہار نو دورزی فلم یزیدو هم زیادی نکرو بی لرا دعای بلن زما چه دی مراو بلل ایلا مدر در زیاد که پرارن تیختا دی توحید نو تکی و اینیو یقیناً ما کل ما هر کل چه دعاو تو هم را بللی دی دوی توحید تا یا اللہ منلو تا وحدانید یا اللہ تا لی تاغفیر اللہ هم تا پاردو دی چه بغنو کڑی تا دوی تا جعلونو گرزی دویا صحابی هم گوتی اخپلی ورکڑی دوی گوتی اخپلی فی آدان پا غوگون اخپلو که وستا غشو او زانون ای پت کری دی تیابا هم پا جام اخپلو که واسر رو او کلکشیوی دی دوی پا زد باندی وستقبر اولوی کڑی دا استقبار دیر لوی تم مبیا انی یقینا ما داؤتو هم رابل علی دی دوی جہارا پچھغی پا زور سرا زور زور متر تقریر کڑی دی تم مبیا انی یقینا ما آلان تو لہم اختارا وینا کڑی دا دوی اعلان نه مانا اختارا وینا میں کڑی دا دوی تا واسرار تو لہم او پټ پٹ می ویلی دی دویتا اسرارن پا پٹ ویلو سارا یو یو غلی غلی مو خبر کرده پا په زور زورمم کڑده پا قول توستا غفیرو نو ما ویلی دی چه دویتا بخنو غواری تاسو ربکم در بخفلنا انهو یقینا اللہ کان دی غفارن بخنکو انکه یرسل سما رالیگی بخارنونا علیکم پتاسو بانده می درارن پر لپس یعنی دیر پا وقت وقت وَيُمْدِدُكُمْ او زیادی بتاسو لرا بِأَمْوَالٍ مَالُنَا وَبَنِينَ او زَامن وَيَجْعَلْ لَكُمْ او درقیبہ یعنی گرزی مانا درقیبہ تاسو تا لکم جننات باغونا درقیبہ با تاسو تا جننات باغونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ او درقیبہ گرزی بتاسو لرا انہار نحرون مالکم سو لا ترجونا لقاء لا ترجو ینلری عقیدہ عقیدا نلړی تاسو ل لله الله تعالی لرا وقارن د لویي وقارن د عزت وقد خلقکمو یقینن پیدا کړی تاسو اصوارن په مختلف حالتونو کې مختلف حالتونه د پیدا شتاسو معشونتمنا تر ګډه اته پورې الم تروا کایپا آیاتن ګوریتاسو الم تروا ایا نګورې تاسو کای په خلق الله چې سرنګ پیدا کړی دی لڼه پات سب اسماواته او اسمانو ناتباقن لاندې باندې وجعل القمر او غر زول د سپګمې جوړ کړ د سپګمې پیه نه پاګي کې نورن رڼا وجعل الشمس جو جوړ کړ د غر زول د انور چراغ چراغ بلی دون کې منرڼاټ کوونکې والله الله تعالی کې انباتکم پیدا کری تاسو من ارد دزمکن زرغونه کری تاسو دزمکن پیدا کری نباتاً پا زرغونه ولو پیدا کولو ثم بیا یعیدو کم واپس کئی با تاسو ایها قدید مکا کیوا یو خریجو کم بیا براو باشی تاسو اخراجن با راست کل زمکنون بیا راو باشی خیامت دا پارا والله والله تعالی شده جعال لکم الارض در زول دست تاسو دا پار زمکا یعنی جو کرد تالو را زمکا بساطن غڑی دلی پرش لی تسلکو چیستا دیر پارج تاسو گرزی منها دیغینا صبولن پر لارو تیجاجن پر پلنو پلنو پر پراخو پراخو لارو پلن لارو باندی روانگی قال نوحن اوینو حالی السلام ربی اے رب زما انہم یقینا دوی اصاونی نافرمانی کوي زما واتبو او تابداری کرده دوی مند اغچا لم یزیدو ہو چه نزیاتی اغا مالو دو مالد آغا و ولد و وولاد آغا الا قصارا مگر تاوان و ما کرو او دوی چلو ناو کرل ما کرن چلو نا لخبارن لوی و لا تاظرون نا مپریک دی آلیه تا گم مابودان اخبل مددگاران اخبل زیمداران ولا تاظرون او مپریک دی تاسو ودن وده ولا سوان او نسوان و لا یغوس او نه یغوس و یغوخ او نه یغوخ و نصر او نه سالله دا پینزه دیاغی علیه و مددگارن را ټول نیکان خلکو افاد شوی وقد قد اضلو دا پینزه واده شو و سووا سوا یغوخ یغوس یغوخ نصر نا نیکان خلقو دو دی عبادت شروع کرو و قد اضلو کسیران او یقینام گمرا کرلدوی دیر دي خلق و لا تزید ظالمین او اللہ پاگا مزیادی ظالمانو لرا الا ظلالا مدر گمرائی مما خطیاتی هم دو وجید گناہونو دو دوینا او غریبو دوی غرق کریشو فا او دو خلو نارنو داخل کریشو اورتا فلم یجیدو نو دوی با او نمومی لهم زاند پارا من دونی اللہ سواج اللہ تعالینا انشارا مددگاران وقال نوخون اویلنو حلی صلات و سلام رب بیر لا تانظرت مپې دا عل ارې په مخ د مکه باېز مګبانې منل کاافلینا د کااکانونا د یارن یو کور آباده یو کور چې آباد پرې نهدي د کا کرو ان نهکهیې ن تو انتظرمون کچرتهته پرېږې دوی له یو د عبا د کاو کومرا به کې بندگانستا والله یلیدو او نه برزګويدو نه پیدا کېږي دودنا اللہ مگر پیدا کی گئے پاجرن کفارا پاجر بدکار کفارا دیر کفر کون کلوی کافر رب غفر علی ایراب زمان بغن اوکڑ ماتا ولی والد یومور پلار زمان تا ولی من دخل آواغ چاہتا چننو سی بیتی زمان کورتا نظمات دین تا مؤمنا ایماندار ولی المومنین او سولو مومنانو نرینو تا والمومنات او مشلمانان ممنانو سړی ممنانی خي ته بخنوکه والله تاې د ظالی میه او مزیات تو ظالمانو لره الله تباره مګر طببعایی زیاده کا طببع بر باکه الله د ظالمان چې سوموي و فار دي په مسلمانانو با نزمونونه کوي اول هدااج کې ککې خدای پا که طببا پر بعد دی ک لکهسم چې نو سلامې والله تضې د ظال میه الله الله مزیتي ظالمان در بغ دسببععنا